«Підлий пірати, паскудо! Людина честі!» Капітан Блад не переставав лаяти свого в'язня. Та Дон Дієго глузливо глянув на нього і зауважив. «Ти недооцінив мене!» Він говорив англійською мовою, щоб всі могли зрозуміти його. «Я ж застерігав тебе, що не боюся смерті, і доведу це. Тобі не збагнути цього, англійський пес!» «Ірландський», – коли твоя ласка, – виправив його капітан Блад. «А чого варте твоє слово честі, іспанське бидло?» «Ти думаєш, що я давав слово честі заради того, щоб залишити вас виродки на цьому прекрасному іспанському кораблі, на якому ви воювали проти нас, іспанців?» Дон Дієго хрипко зареготав. «Ти, дурню, можеш убити мене!» І бажне чудово померти, чесно виконавши свій обов'язок. Не мене й години, як усіх вас закують в кайдани, а син Коляга знову належатиме Іспанії. При цих словах спокійне обличчя капітана Блада зблідло, незважаючи на загар. Тим часом навколо полоненого скупчилися жадібні допомсти бунтівники, розлючені і збуджені. «Зачекайте!» Владно наказав Блад. Він крутнувся на підборах, підступив до борту і замислився. До нього підійшли Хакторб, Волверстон і Гармашогл. Мовчки дивилися вони на корабель, що наближався, ідучи їм вперейми. «Десь за півгодини, – сказав Блад, – він зблизиться з нами, і його гармати змитуть геть усе з нашої палуби». «Ми будемо битися!» – вигукнув одно оки Велетень, підкріпивши свої слова лайкою. «Битися!» – іронічно посміхнувся Блад. «Нас так мало! Двадцять чоловік! Хіба ми зможемо битися? Ні! У нас єдиний вихід – переконати їх, що ми іспанці, що в нас все гаразд. Нам треба, щоб вони не перешкоджали нам іти своїм курсом». «Та хіба ж таке можливо?» – запитав Хактор. Ні, неможливо, сказав Блад, якби. Він урував свою мову і, замислившись, втупився в зелені хвилі. З болісною ноткою сарказму в голосі Огл запропонував: Ми могли б послати туди шлюбку з доном Дієго та з іспанськими гребцями щоб він запевнив свого брата-адмірала, що всі ми вірно піддані його католицької величності. Капітан Ручко повернувся. Здавалося, ніби він хоче вдарити гармаша, але рапто вираз його обличчя змінився і в очах засяяло натхнення. Їй Богу, золоті слова! Цей клятий пірат не боїться смерті, але його син, можливо, дотримується іншого погляду. В Іспанії дуже розвинуте почуття синівської шанобливості. Він повернувся і підійшов до кубки людей, що з'юрмилися навколо полоненого. «Швидко!» – наказав він. «Тягніть його вниз!» Йдучи попереду, Блад спустився через люк у трюм, де повітря просякло запахом смоли та канатів, і попростував на курму. Широко розчинивши двері просторої кают-компанії, він увійшов туди в супроводі півдесятка своїх людей, що тягли зв'язаного іспанця. Сюди охоче прийшли б всі, якби не суворий наказ капітана, залишитися на палубі з хакторпом.